тіло боксира і в лунке залізу нашої каютки. «Що це?» – зойкнула Оксана, відсмикуючи від мене свої руки. Але я не відпустив їх. Наблизу Оксану до себе пригорнув, поцілував, може вперше після нашої весни 45-го, заспокоїв, про бурмотів. заспокойся, мала. То, мабуть, парова машина. Хай чмихає». Оксана шукала притулку в моїх обіймах. А над нашими головами невидимі темні сили, Несамовитіли далі дущу, Врешті вони зрушили буксир з місця, І тепер під тонким залізним днищем шипів мокрий пісок, І придонне каміння скриготало По залізу, як по душі. «Ну, що ж це таке, Миколу безсило стогнала Оксана, Оббиваючись довкола мене, Що це, що? І оті звуки, і світло – Таке ж страшне світло, Миколо. Справді, крім переповненості і нестерпними звуками, каюта наша мала ще одну особливість. Над вузькими залізними дверми, захищеними металевою сіткою, тьмаво освітилася електролампочка без вимикача. Лампочка ледь жевріла, вона виконувала тут скорше сигнальні функції і, власне, нічого не освітлювала. Та Оксану жахнула саме ця лампочка. Вона забула навіть про всі ті звуки, які нестерпно терзали наш слух. Вся її зболеність скупчилася тепер на тому незмигливому червоному оці, і ледь чутний стогін пролунав у залізному просторі, довкола якого з катівською упертістю товклися темні сили. «Загаси! Загаси!» – я розгубився. Нічого під рукою, жодного твердого предмета, вузька залізна коїчка, такий самий столик, стільчик біля нього, але все пригвинчене до залізної підлоги, приварене, примуцьоване навіки. Я хотів очинити двері, може вимикач у коридорі, але Оксана заступила мені дорогу. Ні, ні, ні. Її жахало все видіще пекельне око, та ще більше жахало можливість позбутися притулку, порушити відокремленість від світу, якої ми так прагнули багато місяців, яку вже чи й сподівалися здобути. Тоді я метнувся до Чемодана, з самого дна видобув свого Вальтера, але не для того, щоб за фронтовою звичкою просто розстріляти небажане джерело світла. Оксана вже зляконо затулила очі, ждучи пострілу, а спокійно просунув ствол пістолета крізь сітку і одним ударом розтовк лампочку на дрібні скалки. Нарешті ми були вільні від усіх переслідувань, підглядань і присудів. Благословенна темрява оповіла нас, засліпили і оглушили, але й сліпі ми бачили одне одного. Глухі, Чули кожен удар серця. Наші уста, наші руки, наші тіла набули загрозливо прекрасної чутливості, наша кров вибухнула вогненною музикою захвату, досі ще не звіданого нами ніколи. В цьому тісному залізному просторі нам належав лише клаптик залізної підлоги, на який я кинув свою шинелю, та який же. Чарівливий безмежний світ був для нас на тій фронтовій шинелі, які райські сади шуміли довкола нас, не знати, якими силами зроджені з цього грубого сукна, просякнутого потом і кров'ю, людською знемогою і димами невгасних пожеж, які спалили ліси, міста і цілі держави. Оксана на тіло обувалося довкола мого тіла, мов довгостебла квітка. Трепетання ухоплювало її, як темрява, і мова її теж була темна на межині німоти. Нащо слова? Нащо все? Ми самої весни, ми шукали одне одного, мов сліпі, і не могли знайти. Оксана боялася зустрічатися зі мною не тільки на одинці, а й на людях. Вона боялася не за себе, а за мене, за мою честь і гордість. Що люди скажуть? Я, підла, брудна, недостойна, а ти – ні, ні, ні. А село, хоч і гибіло ще під землею, сто око стежило за кожним нашим порухом, бо такий тут був тисячолітній звичай, і порушити його не могла ніяка сила. Може, так і треба для очищення душ. І хоч віркий досвід Оксаниного і мого життя в найтяжчий час – Виривався далеко за межі рідного села, ми покірливо прийняли закони, що існували тут з правіку. І не так я, як Оксана, бо жінки завжди твердіші в давній вірі.